Aquest dijous 19 de setembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell repassarem els actes per comemorar el Dia Internacional per les Persones Sordes que tindran lloc aquest cap de setmana a Palafrugell. Us recordarem que continua instal·lat el parc infantil a la plaça de Camp Mario en motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. A l'espai comarcal d'aquest informatiu comentarem la campanya Parant la taula que incorpora el col·lectiu de la cuina de l'Empordanet. Repassarem dues activitats que tenen lloc demà a la Biblioteca de Palafrugell. Primer, en Joan Soler farà un petit tastet de que es podrà escoltar demà a la presentació del llibre de Seu i Placer, La ciència de les motivacions, a càrrec d'Ignacio Morgado, i també escoltarem a Eduvigis Rubio, que ens parlarà de la xerrada al voltant de la psicometricitat de Babès. I per últim us avançarem un parell de fragments de l'entrevista que Rafel Corbí ha mantingut amb l'entrenador del club hoquei Palafrugell, Xavier García Balda, i és que aquest cap de setmana torna l'Hockey Lliga. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 19 de setembre i ho farem posant la mirada ja en el cap de setmana i en activitats que de fet comencen demà en marcades dins del Dia Internacional per les persones sordes. Per aquest motiu hem convidat els estudis de Ràdio Palafrugell en, en Santiago Frigola, de, que és secretari de l'associació Centre per a persones sordes del Baix Empordà. I també ens acompanya la Núria Inglés, que és, serà la persona que ens ajudarà a poder doncs, entendre, a poder escoltar el que ens diu en Santiago. Saludem a tots dos. Bon dia i gràcies per venir fins aquí a Ràdio Palafrugell. Moltes gràcies, benvinguts. Doncs uh, amb en Santiago comentarem aquestes activitats. Uh, comencem pel divendres, que és quan uh, fareu una miqueta de, de presentació de, de, de les activitats que fareu uh, també el, el dia dissabte. Uh, com comencem? Uh, divendres a les 7 al Museu del Suro, no? Si no vaig errat? Sí, sí. Dins del Museu del Suro, a l'Auditori, hi ha una persona convidada... Per ve també una roda de premsa per presentar el Dia Internacional de les Persones Sordes, les seves activitats. Uh -huh. Farem una presentació curta. Després aprofitarem el moment del que venen els periodistes, farem preguntes, les persones sordes, quina és la seva situació, doncs, quins, quines solucions podem buscar el Dia de Internacional de les Sordes. Aleshores és doncs, que les persones sordes ens explicaran aquest dia.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 expressrà doncs, el canvi no? el canvi que tenim que fer de concepte. després el dissabte pel matí, matí,vénen ah, moltes, moltes associacions d'aquí de Catalunya a fer la manifestació, a reivindicar els nostres drets. Mm -hmm. A les do hem quedat a la plaça del Sol.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 visible per Palafrugell no? delss doncs que tenim aquest museu i que és molt bonic a la Costa Brava per fer una mica de guia turística. Anirem amb el bu d'oliva, fer un recorregut fins al far,s fins, al... al... fins al far al... I després tornarem un altre cop al museu i en el museu tindrem un intèrpret perquè puguin accedir a totes les activitats.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 I després d'aquesta conversa que hem mantingut amb la Núria i hem en Santiago, doncs pasem a més informacions relacionades amb el nostre municipi i us recordem que un any més la policia local de Palafrugell ha organitzat un parc infantil de trànsit coincidint amb la setmana europea de la mobilitat. Aquest, aquest parc infantil està situat a la plaça de Can Màriu. Durant aquesta setmana, doncs si us heu passat per aquest indret, segur que l'heu pogut veure. Aquest parc infantil està adreçat a tots els alumnes de cinquè de primària dels centres escolars de Palafrugell que podran posar en pràctica els coneixements obtinguts durant el curs passat. Amb l'inici de curs escolar també doncs, coincideix la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i per aquest motiu, des del Departament de mobilitat s'ha instal·lat un circuit de trànsit. L'Isabel Moreno, monitora de mobilitat segura, explicava a Ràdio Palafrugell que els infants que participen d'aquesta activitat ja van rebre l'any passat una formació viària. Doncs primer expliquem què és la setmana de la mobilitat, els expliquem com és el, el circuit de cars, són quatre cars, els fem recordar que l'any passat quan feien quart vam fer educació viària, vam estar parlant dels senyals i ara els posem en pràctica i abans de començar a pujar els cars, doncs, li recordem les senyals, la preferència de pas i totes les mesures de seguretat a dins via, de la via pública. Així doncs, la col·laboració de la policia local amb els centres escolars va més enllà d'aquesta activitat. En aquest sentit, Isabel Moreno destacava que ja des de segona de primària van a les escoles per començar a treballar amb els nens i nenes del municipi. Sí, sí, eh, entrem sempre a les classes de segon, de quart i de sisè i aprofitant la Setmana de la Mobilitat Segura entrem també amb els alumnes de cinquè. O sigui que en el seu període d'escolar, a segon, Quart, cinquè i sisè podem entrar a les escoles amb els alumnes i parlar de la seguretat del trànsit. Quan som més petits també la seguretat a dins del vehicle, caminar pels carrers amb seguretat i després a partir de quart ja comencem a parlar de senyalització perquè ja comencen a anar amb bicicleta, ja sisè també, ja són més grandets, són més independents i ja comencen a sortir en grups i així ja comencem a tractar el tema més, més segur, més seguretat, seguretat a la via. El Parc Infantil de Trànsit és una activitat que agrada als més petits i de fet aprenen les nocions bàsiques de com comportar-se quan condueixen un vehicle i ho fan a través del joc. A més, la monitora de mobilitat segura remarcava la bona acollida que tenen la resta d'activitats que fan a les escoles. Ara volien repetir, tots els que han vingut volien repetir, tornem a fer unió no? que ja s'han repartit a totes les escoles perquè tots volien repetir i després per per ells també és, és divertit les, les classes són divertides, les fem amenes, utilisem diverses maneres de contactar amb ells i, i són divertides i s'apren molt, s'apren molt. Per tant, encara si avui i demà passeu per la plaça de Can Mario, doncs veureu aquest circuit adreçat als alumnes de 5è de primària i si passeu durant el matí doncs, segurament també veureu com posen en pràctica els alumnes de 5è de les escoles de Palafrugell els coneixements que van obtenir durant el curs passat. Passem ara a la informació comarcal destacada de la jornada per explicar-vos la unió que es va fer i pública entre la cuina de l'Empordanet i ceramistes de la Bisbal per dissenyar plegats als plats artesans per a una recepta. Una vintena de chefs agrupats dins del col·lectiu La Cuina de l'Empordanet, com dèiem, s'han doncs aliat amb el mateix nombre de ceramistes per explorar un nou maridatge entre contingut, una recepta nova de cada chef i continent, un plat de ceràmica artesanal dissenyat expressament per a l'ocasió. La iniciativa és una extensió de la campanya per en taula l'exposició col·lectiva anual de vaixelles de ceràmica que a l'octubre obrirà portes al Terracota Museu però que ara tindrà el ressò afegit de les creacions sobre les taules de 20 restaurants de la comarca. En la presentació que va tenir lloc ahir al migdia, el director del museu, Xevi Roques, va destacar que és un pas més per destacar la feina dels ceramistes i encaixa amb el discurs del passat històric de l'exposició, amb el present de la feina quotidiana i el futur del cicle formatiu de grau mitjà a l'Institut. El president de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, Joan Vilaclarà, per la seva part, defensava que ara aniran un pas més enllà de la mostra i, a més de l'ENS, també hi participaran altres artesans agrupats dins de la marca de qualitat ceràmica de la Bisbal. Després de la presentació, Roques i Vilar Clara amb el president del col·lectiu Cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, i l'alcalde bisbalenc, Enric Marquès, van fer el sorteig per emparellar a l'atzar els 20 cuiners amb els vins ceramistes. D'aquesta manera es va donar el tret de sortida a tres setmanes de feina en conjunt per a cada equip. Des del col·lectiu culinari, Vicenç Fajardo inscrivia la col·laboració en l'aposta per defensar el territori, a més del producte de pescadors, remeders, hortolans o els vins de la denominació d'origen empordà, amb un altre element capdalt per a la restauració, però que sovint, més enllà del bon resultat de l'experiència per als clients, passa desapercebut. La intenció és que, si aquesta primera experiència funciona, s'ampli amb vistes de vinent i tingui continuïtat. Per la seva banda, l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, també remarcava que es tracta de difondre un dels usos originaris de la ceràmica que va néixer per elaborar estris quotidians com ara vaixelles, recipients i atuells, més enllà de la decoració. Per tant, doncs, ens haurem d'esperar uns dies per veure els resultats d'aquesta fusió entre el col·lectiu de l'Empordanet i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. I seguim a Ràdio Palafrugell, tornem cap a la nostra vila i posarem la mirada en dues activitats que tenen lloc a la Biblioteca de Palafrugell. Primer de tot, escoltarem en Joan Soler, que ens dona els detalls de la presentació del llibre de Deseo i placer, la ciència de les motivacions, a càrrec d'Ignacio Morgada. Eh, Morgado. Ens explicarà doncs, a grans trets en què consisteix aquesta activitat. Bé, per aquest divendres 20 us convidem a tots els palafrogencs a venir a, a, la, a la biblioteca a fer aquesta presentació de llibre de, de seu i placer, de llitorial àrea 2019, d'aquest catedràtic de Psicologia i Biologia, Ignacio Morgado, que a més a més està a l'Institut de Neurociència de la Universitat de Barcelona. Bé, l'Ignasi estiueix aquí a Palafrugell, concretament a Tamariu, i van tenir l'oportunitat de que pogués presentar el llibre a la Biblioteca. EI, ha fet més d'una desena de llibres al voltant del tema de la psicologia, la neurociència alguns com la fàbrica d'il·lusions, emocions i intel·ligència social, deseo i placer, també porta a terme la línia de la col·lecció de psicologia de l'editorial Ariel, que és un editorial bastant important, i l'hem convidat a que vingui a parlar-nos una mica d'això, de, de desig, plec, menjar, dormir, estimar, tipus de vida, motivacions fracassos tots tot aquests temes que és de, de desenvolupament, creixement personal, emotivitat, i que es vingui a presentar el seu llibre i ens parli una mica d'això. Per això jo us convido que vingueu, perquè a part que és un, un catedràtic amb un gran nivell que surt molt als mitjans de comunicació, l'hem vist a vegades a la, a la ràdio o la televisió espanyola, algun cop a TV3... Pues, uh, pot ser molt molt interessant. Doncs un Ignacio Morgado que demà podrem escoltar a l'hora del peix fregit i que doncs, ens explicarà una miqueta més de detalls d'aquesta xerrada, d'aquesta presentació de, de llibre. I d'altra banda, doncs, una altra de les activitats que té lloc demà, eh, si la d'abans era a les 7 de la tarda, aquesta és a dos quarts de 5 i és a càrrec d'Edovigis Rubio. És una activitat enfocada cap a pares i mares que hagin set pares recentment i és que és un taller doncs, de, és una xerrada enfocada a la psicomotricitat dels bebès. Ens posem ara en contacte amb Ledubigis Rubio. Bon dia Edubigis. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada, Edu Bigis, i amb tu doncs volem comentar aquesta activitat que està més enfocada cap a un públic doncs infantil, però en aquest cas cap als pares i mares de, de bebès. Eh, Explica'ns en què consistirà, com enfocaràs aquesta xerrada? Doncs eh, el propòsit de, de la trobada és eh, primer contestar les preguntes que tinguin els pares respecte de com acompanyar d'una forma respectuosa eh, els passos psicomotrius del bebè fins que comença a caminar. Perquè a vegades els, els pediatres recomanen una cosa, els osteopathes oficius recomanen una altra i és bàsicament posar una mica de coherència, veure quines potencialitats té el bebè, veure la, la sincronicitat i la cronologia dels passos psicomotrius com el volter el rastrer o, o el gateig, uh -huh. la importància que tenen i com eh, pots ajudar el teu bebé, que bàsicament és estar al cantó, no és ajudar-los, ni donar-li la volta, ni manipular-los. I és com una mica més novedós lo que és aquest acompanyament uh -huh. a la psicomotricitat eh? el fet donc que clar estem parlant d'infants i cada, cadascú va al seu ritme cadascú té les seves peculiaritats per tant eh, és un dir que és una, un testet no un taller doncs molt eh, sí. molt individualitzat no també perquè suposo que cadascú deu ser un món sí sí que hi ha una, una cronologia el que passa és que a vegades, per exemple, en casos d'acessària pot ser que eh, triguin mig mes, un mes, donar el següent pas. Mm -hmm. O a vegades, com ahir vaig visitar un bebè d'un mes i mig i eh, ja s'estava donant la volta. I ara els bebès <laughs> no són els mateixos que quan nosaltres érem petits. Eh, tenen una altra, una altra rapidesa, una altra agudesa en tot el que és eh, l'execució no?, dels moviments i els passos. Mm -hmm. Com enfocaràs la, la xerrada? Aniràs fent... Eh, doncs eh, la proposta és portar el material que jo tinc de psicomotricitat mm -hmm. i hi ha divers, diversos objectes, eh, pilotes, coses que després a casa sigui molt fàcil de reproduir. Seran colxonetes, coses perquè no es puguin fer mal i, i explicarem una mica les directrius de, de què és el que has de tenir a casa. Mm -hmm. eh, I bàsicament són coses que puguin, que treguin l'atenció i ensenyaré alguns exercicis per tot eh, petits exercicis quan comencen a gatejar, eh, veurem si hi ha falta de força en braços o a les cames, eh, si està molt sentat, totes aquestes cosetes que han d'agafar una mica d'esprevinguts i no saben com fer-ho. Uh -huh. uh, aquesta xerrada, o no sé si t'has trobat, si, si n'has fet d'altres, que uh, està més, uh, oh, hi ha més pares uh, i mares novells que no pas uh, que ja sí. n'hagin tingut? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Sobretot són, són ovells, sí. I, i... perquè és que els que tenen ja el segon, que quan neixes segon eh, tens molta feina feta, perquè els teus germans, eh, eh, estàs com més despert. Uh -huh. no? Jo a vegades ajunto a la, a la classe de diferents edats, els bebès, amb diferents etapes psicomotrius, i normalment els més petits acaben, no?, d'alguna manera ressonant en, a, en aquell moviment que està fent el gran i els, això els ajuda molt. I d'altra banda, eh, no sé si hi ha algunes preguntes o, o algunes qüestions que, que siguin hab habituals i recurrents i que ens puguis avançar per aquella gent doncs, que eh, s'estigui acabant de decidir de si eh, apuntar-se a aquesta activitat. Doncs m'acudeix sobretot en el gateig i en... Uh, aquestes recomanacions que a vegades no, de, bueno, ja pots sentar-lo ja pots girar-lo, penxar avall uh, jo m'he trobat que hi ha molt de dubte en els papes i les mames uh, també uh, la plagiocefàlia per exemple eh, quan som uh, molt bebès uh -huh. uh, i quan és, uh, de temps hem d'estar penxar avall i com és recomanable això ho pregunten molt i sobretot el gateig, què has de fer o si el bebè s'ha se quedat sentat i, i no hi ha manera de que arrenqui el deteig, no? Veure uh -huh. també uh, una miqueta que passa a les caderes, en els braços, uh -huh. d'alguna manera és com ajudar els papes a, a, a tenir una agudesa visual uh -huh. en aquest sentit per si hi ha alguna cosa que detecten després puguin orientar-se cap a un especialista. Mm -hmm. doncs per a tots aquells i aquelles que doncs tingueu dubtes que sigueu doncs eh, que heu de ser pares i, i encara no, no, no, no tingueu doncs ben bé aquestes nocions perquè al final com deia l'Edu doncs pots tenir molta informació a través d'internet però poder un dir una cosa i un altre dir un, un altre doncs poder de primera mà sempre és millor rebre la informació doncs eh, encara es podeu apuntar a aquesta activitat per a la biblioteca eh, pregunteu si hi ha places perquè això és demà a dos quarts de cinc com dèiem i i les places on doncs, s'han de reservar, podeu trucar al 972 304809 i allà doncs us informaran si encara queda alguna plaça disponible. Edubigis, Vigis, eh, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta, què, què serà aquesta xerrada i per animar doncs, a la gent a que a que hi assisteixi. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostres. Adeu, bon dia. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 19 de setembre i ho farem avançant-vos un dels fragments de l'entrevista que demà podeu escoltar en el retorn del programa Esports al Punt de Ràdio Palafrugell a partir de dos quarts de dos del migdia. El fragment que us avancem doncs, és l'entrevista de Rafel Corbí a Xavier García Balda, l'entrenador del club hoquei Palafrugell i és que aquest cap de setmana doncs comença ja la competició de l'hoquei Lliga i, per tant, el retorn del primer equip del Palafrugell a la màxima competició estatal. Primer de tot, escoltarem un fragment on Xavier García Balda fa un balanç de com ha estat la pretemporada de la qual Xavier García Balda diu que ha servit per enfocar cap on ha d'anar aquest equip en aquesta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 per arribar a final de temporada all final la temporada final de, de la pretemporada i hem arribat hem arribat amb tots els deures fets i per tant dissabte penso que hem competir molts deures fets i podemem haver aquest solu el fet de tornar a l'Hockey Lliga doncs, és un pas qualitatiu eh, per a l'equip, però també serà una temporada molt complicada. En aquest cas, diferenciava Xavier García Balda el que havia passat la temporada passada en la l'Hockey Lliga Plata, on doncs, tots els equips podien competir contra tots, amb el que passarà aquesta temporada amb l'Hockey Lliga, on dins de la mateixa competició hi ha diferents lliguetes. Dins de la pròpia Lliga hi ha, hi ha lligues a parts, no? que això amb l'Espanyola no passa, que pots jugar contra... contra quan se i pots perdre o guanyar, a l'Espanyola hi ha el que lliga això no passa, i tens tindràs un Barça Reus i segurament un Liceu, aquests tres que tens col·locats en un lloc que no són de la teva lliga. Llavors, tu amb aquests còmics jugues contra ells, bueno, si arrasques alguna cosa, doncs benvingut sigui, però el has d'intentar és no, no anar a fer-te mal psicològicament, no? En el sentit que, que et destrossin psicològicament o que, que surtis d'allà enfadat... Eh, eh,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 doncs Les victòries i els punts que aconsegueixi el club Palafrugell, el Clubquei i okay Palafrugell doncs seran or com definia Xévier García Balda i podreu escoltar aquesta, aquesta entrevista de forma íntegra demà, Recordeu el programa Esports al Punt de Ràdio Palafrugell que torna en el seu horari habitual després dels serveis informatius tant al matí com a la tarda. Així doncs, demà podreu escoltar aquesta entrevista a través del 107.8 de la l'FM i també, òbviament, la podreu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat I amb aquesta darrera informació de caràcter esportiu posant la mirada en el Club clubquei Palafrugell, que aquest cap de setmana torna a la competició. doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui dijous, 19 de setembre. Nosaltres ens retrobem demà, recordeu, tenim ja més d'una cita i és que demà doncs torna a haver-hi hora del peix fregit i després dels serveis informatius. i d'altra banda, com és habitual, us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeja a Palafrugell al eh, llarg del dia, doncs estigueu connectats a la nostra pàgina web, a radiopelafrugell.cat. Allà actualitzem tot el que passa a la nostra vila a l'instant. Nosaltres ens retrobem demà a les 10 del matí amb l'hora del peix fregit i a la una amb els serveis informatius de Ràdio Pelafrugell. Que passeu un molt bon dia.